для ферми, для людей. А це, мабуть, жило в ньому само по собі. Зріло і вилилося в якусь таку химерію. Вилилося саме тепер. Отже, приспів для нього час. А може воно й не химерія? Якщо він для цього жив, то не химерія. Хіба що в отих розумних людей воно й записано по-розумному. Якщо... Його взагалі можна записати, йому, здавалося, не можна, либонь, саме через те, що в кожного воно своє, у мене моє. Ми одмалку знаємо, що все в світі минає, все невічне, але одне діло знати, а друге побачити. Найперше на собі. Тепер я бачу, який я минущий. Я вже минаю. Може, саме через це і хочеться висловити оте основне. Основне що? Чи є основне? Моє? Всіх? Всіх ні? Бо серед них багато таких, які цього не почувають і не можуть почувати. І це добре. Ага, добре, бо вони молоді. І їм ще треба народжувати дітей, виховувати їх, будуватися, капітально будуватися, сіяти хліб. Але і мені ще теж ростити хліб. І дітей. В мені воно вже визначилося. Чи навпаки. Воно визначило мене до кінця. І оце й є основне. Василь Федорович прочитав написане і здивувався. Власне ж нічого не було записано. І слова якісь стерті, і мисль стерта. А тоді, коли мережив ці рядки, він знав, що хоче написати. Знав? А так, власне, і хотів записати оте знання, оту сталість, яка визріла в ньому. Остаточну сталість людини. Тепер він це розумів точно. Як і те, що зараз в оцю мить не зможе продовжити, тобто закінчити думку. Бо о тієї сталості немає. Вона зникла після оцього дня турбот, клопотів, гніву і якоїсь важкої невпокореності. Йому мов би знову вирушати у путь. Але не ту вчорашню, а якусь іншу. По якесь нове знання про себе і життя. І це... Руйнувало думку, вчорашню думку, і відсовувало її кудись далі. Грек зрозумів, що сьогодні не зможе її записати, і закрив зошит. Це він зробить іншого разу, але зробить обов'язково. Розділ другий Володя завжди хвилювався, коли заходив у цей двір. Хвилювався і торопів він тут перед усіма, починаючи від Василя Федоровича і кінчаючи котом, чорним, з білою плямою на шиї, перед її котом, що, здавалося, при його з'яві, починав помахувати хвостом надто швидко і якось непоштиво. Найдужче ж таки торопів він перед Василем Федоровичем, Головою і ліниним батьком. Йому здавалося, що сірі під важкими бровами очі Встрічають його на цих порогах тільки іронічно. Нітився і перед Фросиною Федорівною, І перед Зінкою, Котра кожного разу гукала «Лінко, до тебе знову той у сметані!» Мов би він не мав імені, Або не було тут його самого. А потім раз по раз Заникувала до ліниної кімнати І оглядала його неначе річ Яку вони всі разом мають придбати Тільки це останнє І подобалося йому взімці Проте сьогодні Володимир хвилювався дужче, ніж будь-коли Позавчора в газеті Був опублікований указ Про нагородження його орденом І хоч здогадувався це надзвичайно мало, або й зовсім не наближає його до Ліни. Все-таки й на щось сподівався. Чекав тих перших слів, якими дівчина зустріне його. Може й пожартує, але і її жарт приємний йому. У кухні біля плити поралася Фросина Федорівна, Лінина мати. Вона замінила їй матір. Їй самій, здається, Замінила сповна. Всі троє дітей однакової любові любі і не обійдені її ласкою. Принаймні, намагається, щоб Ліна не відчула різниці в ставленні до них. Ліна – племінниця Василя Федоровича, дочка сестри. Її батьки загинули в страшній і безглуздій катастрофі. Верталися в неділю колгоспною машиною з базару, підпилий шофер загальмував. На залізничному переїзді і вже не зумів зрушити машини. І товарняк розтрощив її на друзки. Ліні тоді було два роки. У кого Володя зустрічав справжню привітність, то це у Фросини Федорівни. Вона й зараз усміхнулася йому від плити, вказала очима на двері, Заходь. Ліна зараз повернеться. Вона дивилась на нього як на зятя, на можливого зятя, на непоганого зятя. Володимир це отгадував, трохи соромився і радів. Звичайно, їй матері, сучасній матері, хотілося зятя трохи іншого, вченого, і чомусь здалеку, щоб приїхав, і всі заохкали, і приїхали свати, сваха трохи пишна й гордовита, Але ж і вони не ликом шиті, і в них дочка як квітка.